Aito zerbi eh, aintzinako kide, edo kide oia zira orain, egunon? Egunon, bai. Lenik eta lehen galdera, zendako hartu duzuen delibero hori? Bai, eh, aintzinaren ibilbideari bukaera emateko erabaki hau, ez eh, kolektibo baten ondorio da, Aintzinako kidean artean e, emandako azken hilabeteetan, e, eta labur-labur ean e, errateagatik, e, diabetzen ginen eta kontziente ginen, e, Aintzinak diada etziela euskal gaztean nahi eta beharri erantzuten, eta beraz gazte espagutik etziola e, behar ezko egiten e, Euskaregiaren e, askapen prozesuari. Eta zentzu horretan eldut hartu dugu erabaki hau, egoera horretaz kontziente izanik. Erraite honetzu, zu, eran zuten behar bati, zertan, nahi nagetzen zira hori gaiteko edo ziste hori gaiteko? Oro itarazi behar dugu, 2008 naintzina sortu zela, gazte ezkertier eta bertzaleen bilgune izateko, alako espazio bat sortzeko, boho eta antolakuntzarako, eta itohtu behar dugu autokritika eginez, azken urteetan ez dela ala izan. Eta ala izan ezten einean, militanteko puruaren apaltze bat den einean, E, Geroz eta eskualde gutiagotan antolatuak giren einean, ba, eskinien erantzuten, ba, e, Sibirutik lapordiko kostaldera, ba, gazteek bizitituzten e, problematika anitzoi oiei, eta oiek bohokatzeko dituzten sedei. E, Labor kide gutiago zinezten, hain zinan. Eta eremu gutxiagotan, zertzen ezten gehiago, kostaldean edo baiona inguruan e, kokatuak edo hori gertatu da? Bai, azken aldean ala izan, berdela, izan dela itortu behar dugu, e, hain zinak ibilbide derbezain gora beratsua izan du zazpi urte hoietan, E baina egia da azken urtetan e, nora ez bat bizi izan dugula Kostatu zaigu e, militantzia eredua e, egokitzea Kostatu zaigu e, kanpaina politiko batzuen jopuntuan e, e, asmatzea Kostatu zaigu gazteriaren kezkekin konektatzea ere batzutan beste, beste garaia haintzetan lortu izan duguna eta zenzu hogetan e, ustegin nuen ba egokigula humiltasunez ba, e, hartzearako erabaki bat, iraganaren bilanak eginik, eta batez ere, e, urhats bat giberera egitekotan, belonaldi behi baten eskutik e, Euskal Gaztiriak, ba, proiektu behiak sok Zer da zaila, gazte antolakunde edo gazte erakunde gisa, zer da zaila, do nunda zailtasuna beste gaztekin konektatzea diozun bezala proiektu politiko batean? Bai, e, nola ezan, gukik usten dugu eta azpimarratu dugu e, aintzinaren desakerpena iragartzen duguna giri horretan, uste dugu gauk egun iparushkaregian, inolako dudarik gabe, badela gazteria aktibo bat ikasle mugimenduan, klimaren aldeko mugimenduan, Kulturgintzako dinamikatan, eta beste amaika dibide aipa genitzake, eta bada eh, gaztila bat sekulako lana egiten duena eskualdez eskualde bere ere muan. Horain, gure ustez falta dena da, ezan e, bezala proiektu politiko baten inguruko e, trinkotasun trinkot bat, e, behitzere norabide pagtekatu bat gozpustea, bojoka lokal uh. eta sektoria hori e, ere behar dutelako dute beste hoi hartzun bat, beste, beste indar bat hartzeko. Azken urtetan hain ez da horretarako tresna izan. E, autokritika eginez, ezan eh, bezala e, e, aitortu behar dugu ez duela horretan asmatu, eta orain txedea zoi nizanen da, edo erronka zoi nizanen da, ba euskal gazteriak bimira eta hogei honetan dituen erronkei, beldurri gabe sokmenez, eta agian iraganeko eskema batzuk hautsiz erantzutea, ba forma behiekin, antolatzeko manera, manera ezberdinekin, eta azkenean he, datozen hilabetetan idekiko diren prozesuek eranen dute zunizanen diren e, e, borroka tzeko eremu berri hauek. Aipatuko ai dugu e, behar bada zer bilakartuko lehenago, e, zer da behar bada erran duzu badela gazteria hiper euskalegian e, militanteare baina beste ahlo batzutan, behar bada ahlo konkretuago batzutan, zer da menturaz e, ez da gazteria hain independentistak akotxen artean edo, edo proiektu in, politiko independen, in, independentistak beldurtzen du Hori izan daiteke, no nola zer irakurketa egiten du hortaz? Hor, eh, irakurketa biziki zabala egiten alkoholitzateke. gukuste kustetugu Gaztira independentista bat egon badagoela. Baina egunerokoan independenziaren, sozialismoaren eta feminismoaren etengabeko alde jikapen horretan murgildu baino, eta puntu positibo gisa ere aipatu behkoginunke, gaztiri aurri egintzan murgildua dela, sede konkretuetan eta ari janezakea entzinapa oso konkretuak ematen. E, orain e, seguraski e, azken urtetan iparrusskaregian egi gisa lotu ditugun e, lopenak ez dute islada izan gazte, ma, gazte mailan edo e, e, bela onaldi gazteetan ez dain beste sentiitu hojeek izan dezaken pisu politiko eta eta historikoa eta zenzu hogetan uste dugu entzinanak ere izan duela ardura bat hogetan behar bada gazte zabal baten, eta mugimendua bertzarearen arteko, E, zubilan hori giterako duan. Mm -hmm. Eta harin nintzen urbileko batez kasu honetan agian, eta oroko jago, e, iparushkaregian bizi eta lan egiten duten gaztei e, begiratzen balin badiegu, ba uste dugu ala ere idei ezkerdiak eta abertzaleak biztandena geroz eta gazte gehiagoren gana zabaltzen direla, geroz eta egitar gehiagoren gana zabaltzen diren e, e, behmaneran edo. Hmm. Autokitika egiten duzuea hortan e, gandu duzuega osakutxe egin dituzuela, baina azazpia ugtauetan gauzak kausitu dituzue, ere? Bai, e, azpia maratzekoada, hain zina sohtu zela ba, Euskaregian e, fasepolitiko behi bat idikitzen zen e, garaian, batez ere etaren bohokak matuaren e, bukaeraren onnotik, eta dudarik gabe hain balio izan du, ba, Belonaldi oso batentzat entzat, ba, politizatzeko ere mugisa, e, Euskararen gaian, feminismoaren gaian, Euskar politikoen eskubidean alde, e, bizibaldintza duin batzuen alde, bohokatzeko gara garai, eta ezan ezake guretako, haintzina eskola bat izan dela dudarik gabe. Haintzina militatzeaz gain gaztemugimenduan, egin mugimenduan hain bat dinamikatan murgildurik egon gira, eta haintzinako militante izan diren e, denek ez du dariko jetan E, ue, isilpeko lan umilo jetan segituko dute eta belonaldi baten dako hori da entzinako utzi duen, e, ondare positiboa. Hmm. Nahi dueran, ondoko asiatzik ireste pentsatzen ondoko hilabete etara, este hilabete etara eta urte etara, forma hartuko du edo zer bilakatuko zistea entzinako militanteak? Hor, e, kontu bat saldu behar dugu garbi hain e, zinari bukaera emateko erabaki hartu dugun militanteok, lanean segituko dugu, biztan e, eskoaz etxera, hau ez da dena abandonatzeko erabaki bat, inondik inora ere, ikusten baitugu sekulako baldintzak ditugula parean, ba, ipar uskaregian e, buru dia betza prozesuak hain E, ondoko hilabetetan hala ere e, Euskal Gaztiriaren gana jotzeku urhatsbat egin behar dugu, behar diren eztabaidak gogoetak ahemanaak sustatzekoa, eta lehenago ezan dudana, belaunaldi behieak eta prosesu guzioetan parte hartuko duten gazteak, ezanen dute bihar nolakoa izanen den Eipar Euskal Eriko gazte borroka ezkertiak eta bertzale hori. Fite-fite, hmm. azuek e, segiren segira hartu zinuten, beste erakunde batek hartuko duen zinaren segira? Hori eindugu ejan gau gauzoz e, lehenago ejan dudan bezala, hainbat hipotesi egon daitezke na ma, hainbat iritzi, e, antolakunde baten proposamena antolakunde eta mugimendu batzuen arteko ustarketa, e, mugimendu soilan aldeko aldeko pario bat hori e, prozesu gutzio horietan eta hitza ukannen dute, erabaki aukannen dute ba, gazteak ejan beko dute. Esker Milag, aito zerbie, haintzina ipagaleko gaztean tolakundeko kidea, kide uia, beraz, horrein, gurekin egoniko izuntan, eta lastegarte. Bai, miskeri nitz.